Heno Xabi, dagoneko oroitz zabala ementxe daukegu, zure ondoan eserita eta bera, hau txea behar dugu ekimena zitzegitera datorkigu eta saltxan sartu aurretik agurtza dagokigu guri, ezta? Bai, oroitz zabalaren hau txea behar dugu, elkarrizketa honi, <influences> honi aurrera e, ekiteko, eta e, garazik esan duen bezala, egunon oroitz. Kaixo egunon guztiai. Egunon eta ongi etorria, bueno, apurtu ORG-ateak irekia eren txera, ondoren herri mu emenduak, bosgora gaioaren beharrarekin jarraitzen du, ez da? Bai, ala, ala ikusten dugu. Ikusi genuen batez ere ateakireki azaroan Audientze Nazionalak itxizunetik ba, bueno, ba, nola bai, tutsune komunikatibo handia geratu zela, e, menna farroan baina ez da kasualidadea, ba, justo oso momentu berezia bizi duela herrialde honek E, batetik e, bai ikusten dugu krisi politiko sakona bizi dugula gaina azken 2 e, pues nabarmenki sakon du, duen krisia edo eh baita ikusten dugu neurri berean krisi sozioekonomiko sakona bizi duela herri honek eta bueno egoera honeta ba nolabait e herri mugimendua bainoiz baino aktia, aktiboago dago inoiz baino mobilizazio gehiago daude e, inoiz baino aktiboago dago jendartea ere berean anistasun osoan eta ikusten genuen ba momentu berezi honetan e, komunikabide ofizialetan edo ba, bueno, oso tarte txikia zutela, ba, protesta eta eta bar hauek guztiak eta ba nolabait ba herri mugimenduak ba, bueno, behar zuela, beharrezkoa zuela nolabaiteko ba komunikabide herritar bat ba hoiei guztiei ahotsa emango liekena. Uhum. Eta ahotsa emango duzue, baina galdela e, bat egiten genuen eh bueno guzti honetaz itxein dugunean, e, internet etxeteraino e, ailegatu senetik informazioan non nahi aurki daiteke? Honek e, e, ateak abaltzen dizkio informazioa alternatiboari baina benetan eragina dauka e, gizartean? Horlako informazioa, egia da, ba, bueno, informazioaren jendartean bizi garela komentatzen da, egia da, nolabait esan dezako beintzan ere iriteak balea, ba, bueno, e, informazio ba bombardeo handia daukagola gaur egun eta egia da zalantza hori ba, ba, askotan burura tortzen saiku Ea informazio gehiago izateagatik jende informatuaagoa dagoen edo batzutan ba justu kontrako efektua e, lortzen dugun. Egia da, ba, bueno, testu honetan gaudela, baina ikusten dugu baita, ba, bueno, badaudela bitarteko zehatzak erritarren hurbiltzeko urbiltzeko, batez ere ba, informaziori urbila denean edo gertukoa duenean herritarrak eta, eta baita, segun eta informaziori nola eskaintzen zaion ere, ba, bueno, errazagoa da e, erritarren iristea. Adibidez, ateak ireki proiektuak erakutsi zuen bideogintzaren bitartez, ba, bueno, ba oso, oso eraginkorra zela, ba, bideo bideominutu, oza, minutu gutxitako bideoak eginez, ba, erritarren iritsi eta informazioa elarazteko, gainera azkartasun handiarekin egiten zen e, lan batzen, eta ikusi genuen, ba, bueno, ikusi zen, nola, ateak ireki, ba, bueno, lortzen zuen jendearengana iristea, eta bai, informazio eta eta barrak, ba, elaraztea. De etxo, e, e, ateak ireki txizutenetik, ba, dagoeneko ja biruia bete pasa diren honetan, Oa indikaino, bueno, jendeak askotan komentatzen du nola nabaritzen duen ba, utxune hori eta nola ba, bueno, informazioaren atal handi bat e, galdu duen edo. Beraz, ba, bueno, informazio-saturazioa egon badago, baina bueno, e, uste dute informazioa segun eta nola egiten den e, bai formatutan eta baita filosofian ere ba, bueno, jendartearen gana iristea posible dela. Eta bideogintzan oinarri ez zuen atek ireki. Eta beste hauzen artean ere bideogintza izango da hau txea behar dugu horri oinarri eta nik nire buruari galdetzen diot zenbateraino behar dugu begiak zabalik izatea. Ba behar beharrezkoa dugu begiak zabalik izatea baita belarriak ere harreta handiz jarraitzeko ba herrialde honek daukan e, gaurkotasun bizia eta eta bueno, gertatzen diren gauza guztiak e, kontrolatzeko. Egia da ba, bueno, komunikabideak eta internetek ez duela bakari bideogintzarako tartea ematen eta Eta zentzu horreta ba bueno, bi, audiobisualei lehentasuna emango digunarrean baika bueno, bai zuenetan haotxa behar dugu handi nahi ez dator eta pixkaba bere eskaintza zabaldu nahi zuen eta bestelako formatu eta zabalduko gara ere. Zentzu horreta ba bueno, bai esatea, gainera justo biharre aurkeztuko dugunez, ba bueno, primizia moduan edo aipatzea haotxa ba bueno, behar dugu atal berdinak izango dituela, e, testuak eta albisteak ere... E, E, zera, barne bilduko dituela, baita argazki galeriak ere e, baita, ba, bueno, bestelako iritzi, iritzi atala izango du ere ba, nolabait, ba, bai, e, zuta begilez berdinak izango ditugu gurean, errimugimenduan parteatzen duten e, amar bat lagun edo e, baita iritzi sail irekia edo zeiniek, ba, bere, bere artikuluak bidaltzeko eta, bueno, ba, esaten nuen moduan bideogintzak bere lehen, e, bere tartea izango du lehentasun esko tartea izango du baina, lehen esaten nuen moduan ba, oso modu errazean ba, jasotzen aldugulako informazio pila bat bideoen bitartez, baina ba, esatea ba, bueno, zuke esatu zumuduan, ba, begiak zabalik izango ditugu baita belarriak ere, eta horretarako ba, bueno, bitarteko ezberdinak eta formatu ezberdinetan eskeniko dugu. Beno, ba, e, ikusten da ambizioa handiko proiektua eta aurrera eramateko e, laguntza ekonomikoaren beharra dago e, nola es, eta e, nola doa, dirubilketa hori egiten ari izatea? Bai, esaten eh, duzu modua, ba, bueno, goteo.org, plataformaaren bitartez, crowdfunding, kampainabate, marchen jarri genuen duela ia berrogei egun, crowdfundinga, bueno, ezagutzen ez dunaren betiko diru, diru bilketa herritarra izango litzateke, baina bueno, eh, azken aldian den jarriden ba, itza anglosako joanen bitartez edo ezagutzen dazken aldian eh, ba bueno, guk estimazio bate egin genuen eta urtean, hogeita maos mila euroko baurre kontua aurrikusi dugu. Eh, Jakin ja horretarako ba, bitarteko ezberdinak martxan jarribar ditugu, eiturri eh, ezberdinak bilatu baina bai ikusten genuen, ba bueno eh, webbunea edo komunikabide herritarra un martxan jartzeko, ba nolabai lehenengo bultzada bat beharrezkoa genuela. Eta horretan, ba, pentsatu genuen ba, goteo puntorrega bidezko krofundina ba, ba, bueno, bitarteko egokia izan zitekeela aipatzea eh hauek normalean ba bueno bi ronda izaten dituzte, lehenengo ronda batean 40 egunetan eh 12.000 euroko muga edo edo helburua jarri dugu, esatea bi har bukatuko dela 40 eguneko lehenengo lehengo txanpa hau. Eh esatea galdetzen zenean aber nola dio Joan diru bilketa, justo ba hori, 12.000 euroko helburua jarria genuen biharko, eh oraintxe bertan mila euroren bueltan gabiltza, beraz azken berrogei ordu hauetan mila euro lortzeko erronka daukagu, e, ni ai oso positiboanez, baino ez dut zalantzarik iritsiko garela, baino esatea ba, bueno, ez dela lokartuta geratzeko momentua, beraz, ba, bueno, entzuten duten jende guztiari animatzea bai norbanakoi eta baita eragileei ere, ba, bueno, berrogei, azken berrogei ordu hauetan eta ba, baliatzea eta berain ekor, ekarpen ekonomikoa egitea. Eta, baina, bueno, e, pentsa ezagun, biar, hama-bimila eurotako elburu horretara bin iritsita, e, ba, beste berrogei eguneko, beste bigarren erronda bat irekiko litzateke, eta kasunetan jau, gehi mila euroko elmuga jarrita izango genuke. Lehen aipatzen duen moduan. Hau izango da proiektuari lehenengo bultzada emateko eta aurrean zean, behar behar ditugola bestelako diru iturriak. Mm -hmm. Xabi horitzek dioen bezala ez da lokarturik elditzeko momentua. Bihar gutxienez guk e, aurkezpenek italdira joan barko gara konta igu zu zer aurkituko dugu bertan? Horria, bihar gaueko bederatzitan alegria peñan, jarra utakalea ahotsa bueno, behar dugu edo bueno ahotsa.info ja, webgunearen aurkezpena eginen dugu e, esatea, ma bueno, e, Eh, ni gustea oso jai giroan eta pentsatu dugu gaurri, jai giroan eta giro giro derrean pasatzea eta aurkeztea nahi dugu la webonea eta horretarako ba, bueno, ba, pertsona ezberdinak eh gonbidatu ditu gurera, esatea batetik ba Urko Milagro, Bakarlaria izanen dela gurekin, eh baita umoreari ere tartea eskiniko diogu eta Aitor Charterinak ba, bakarizketa bat ere prestatu du espreski biharko horretarako eta bueno, eh bideo pare bat ere ilarriko ditugu, pintxopotea ere izango da, pintxatapotea biebrotan eta DJ pare bat izango ditu gure ere, di Joseba eta digi Jotatxo eta, bueno, nahi izan dugu pixka, ba, bueno, jendea ongi pasaraztea eta horretarako tartea izango dugu zarantzari gabe. Baina, alburu hazein da, eh, gau ez luzatzea o... <laughs> Eh, deretarako direta la izango da azkenean eh, gu antzietate handia genuen webunea martxan jartzeko eta guretzako egun polita izango da eta jendearekin konpartitu nahi genuen eta horregati iba bai pentsatzen dut orduan gaua luzatuko dela putxu badintzat. Uh -huh. Eh riketan dago hainbaz eh, jende bizitatzeko eh bueno eh, eh izan dena eta le lehen aipatu ah, duzu pizka eh, bueno, pues bat hainbat esberdinak eh, izango ditu E, ateak irek-irekin komparatuz, baina e, zenbata, atal egongo dirago webgune horretan azaldu pizka bat bai, azalduko izuet, bueno, asteko esatea bueno, bi hartik aurrera webgunea eguneko unean ez dela martxan egonen, ez dela eguneko unean osatuta egonen, e, beraz, datozen asteetan ikusiko da, ba, bueno, nola baiteko bilakaera, bihar aurkezten dugun webunetik bai, mendikia bete batzura izango den horretara, baina bueno e, bihar orkesten agertu daukagunez eta bai, aurreatu dezakedala pizka, bai ba, Bueno, nolakoa izango den webune hau. Esatea, bau, no, lehenengo, atal batzuk izango ditugu, e, albisten gaiaren arabera, ba, izango dugula ba, politika atala, sozioekonomia noski ere ba, izango du bere tartea, bizti dugun egoera ala eskatuta, e, kultura ere izango du bere, bere, bere atalak, badaki guagian kultura ez dela izanen agian atal biziena, baina uste genuen garrantzitsua zela ere, bai kulturari eta bai jai ere muari, ba, bueno, nola baiteko bere atal bere zitu ematea. E, oso atal garantzitu izango da ere iritziaren atala horretarako ba, lehen aipatzen duen moduan herri errimugimenduan parte hartze duten pertsona ezberdineekin kontaktatu dugu eta ba, nolabait gure zutabe gileak izango dira ba, egunkarietan eta barizaten diren moduan ba, izango ditu olako blogari edo zutabe gileak, beste ba, hamein edo bitan e, a, iritzi artikulu zehatzak prasatuko dituztenak edo zeinkasutan norbanako edo ere bidalditzake bere, bere iritziak Eta gero bestalde ere atal oso garrantzitsu bat izango da agendaren atala. Nola ba, e, Bon ba, bueno, Nafarroako herri mugimenduaren eta ba, op bueno, pikate herrietako agenda kulturalen isla izatea nahi dugun hori eta noski bat parte hartzeile izango dena eta hemendikikan ere aipatzea edo ebeintzagonbidatzea jendeari ba, bueno, ba, bidaltzeko berekimen bere guztiak eta, eta bertan jasoak izateko za punto biartik aurrera e, martxan jarriko da e, la alegría peñan y e, juntzeko aurrera jaialdi prestatu duzuen e, jaialdiarekin e, besterik esateko baldin baduzu oreitz e, orain da momentua Bai, esatea, ba bueno, webunaren e, filosofiaren oinarri nagusia Auzolana izanen dela, e, esatea Auzolan horretan batetik, ba, bueno, jende guztiaren parte hartzea askatzen dugula, bai beren inguruko informazio argazki bideoak eta barrak bidaltzeko, Auzolanaren bigarren aurpegi bat izanen dela baita gainerako herri komunikabideekin e, sakondu nahi dugun e, elkarlana azkenean uste dugun afarroan ba, komunikabide txiki asko dagoela eta guztiok elkarrekin ba, bueno, indarrandia lortu dezakegula eta irugarrena, hau zuelaren irugarrena aurpegia lehen eipatzen duen moduan eta e, urgentzia txiki batekin, ba, pixka eta ekonomikoa eta bukatzea nahi konuke, ba, bueno, pixka jendeari, ba, gombidapena eginez, bere ekarpena egiteko, ekarpen txikia izan da ere, badakigu ez dela momenturik onena ekonomia mailan edo ba, bueno, inorez da bilela diru sobratuta, baina bueno, behintzat ekarpen txiki txikiekin ere badare Ba, bueno, ba, jendeari eskatzea berekarpena egitea azken batean ma guzion artean aotxa.info ba, indartxo egingo dugulako Hortxe e, gonbidapena eta e, eskertzea besterik zaigu geratzen oroitz e, bueno, pues, oio, zure e, minutu hauek e, gurekin kompartitzea jakindezasun e, e, guzkiplaza.neteko ateak baita berrizarri ratiaren ateak e, zabalik izango duzue nahi duzuen erako, eskerrik asko oroitz Eskerrak zuen, zuen uinetan e, gonbidatzea